Дета так тоді плакала, що грішна душа моя почорніла ще сильніше, ніж петелька, на якій я повісилась. Ага, з переляку я втратила тоді мову, і друга моя бабка Афія, і бабка Настасія бігали до Івана Дмитрикового примовляти. Вони потім довго зливали воду з гашеними сірниками, поки минув мій страх. Але ага. я цілий день не заходила до хати, де лежало ваше тіло. А коли зайшла, то поклала по обидва боки від мого лиця цвіта каційна. Так мене й поховали з тим цвітом. Він часом мені до тепер тут пахне. А скільки тобі тепер років, дитину? Передивлялись до мене. Багато, але я молодший від вас. А мені було п'ятдесят, а твоїй мамі тоді було двадцять чотири. А Дмитро Гуцуляк у селі казав, що то невістка вас повісила. Моя мама. У таку хвилину грішний сказав сам собі турне і необдуманий. А його зять якийсь час перед тобою прийшов сюди так само, як і я. І вже тут назовсім.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 Хто їх міг попередити дитино, коли про це ніхто не знав, крім самої мене, заперечила бабка. Хтось, певно, знав, бо спочатку грім у толоці убив талицю. Потім вовки заїли двох овечок, потім порося, що його лиш купили на базарі, і занесли в хату розігріти. Прорвано мішок, ускочило в отвір із пополом в печі. Поки тато розібрав піч і дійшов до комена у стіні, порося вже було печене. То це хіба не знаки, не попередження? Бо як наперед добром. «Не знаю, не знаю», – зіткнула чорна душа близько від мене. «Твої тато з мамою нічим не завинили переді мною. Може, лише дід завинив найбільше. Але я вже забула то. Немав вже діда. Нема давно. А по моїй смерті я ще женився? Женився. А бог за хатою ще є? бок є, а хати нема. Вади ділася хата? Звезли в село. А що на місці старої хати в горах?» «Всі не робимо!» І тепер живете в селі?» «В селі! Хата під бляхою?» «Під бляхою! Хата та, що була!» «І камінь сперед порога Ганку звезли?» «Ні, камінь лишили. Він тепер також укроповів!» «А червона гадина, що грілася на камені?» «А ти її гладила ручкою? Не зійшла за вами в село?» «Ні, певно, і гадина лишилась. Але як колись прийде до вас мама, не питайте її про гадюку». Бо вона кожен раз плаче, коли згадує, як побачила мою маленьку ручку на гадючій голові. Твоя мама також кілька днів говорила по тому. Відняло їй бесіду від страху за дитину. Але вона не знала, що я щодня гралась з гадюкою. І ні гадюка не боялась мене, ні я її. Не боялась, бо ти гадюкою була мічена ще до народження. Мама ходила важка тобою, коли гадина скочила її на плече із сливки. А мама скрикнула «Ой!» і вхопилась пальцем за нижню губу. Там у тебе був біленький значок, Бух. був, і через те я завжди малювала губи. Але хто тебе мав любити, то мав любити зі всіма твоїми знаками. А мене ніхто ніколи не любив, і я боялась людей. Боялася людей, бо пам'ятала, як прийшли по війні вивозити наш хутір. Нас не забрали, бо всі на тих були собі, і діду, і твій тато, і твій вуйко Петро. А інакше були би як худобину, гнали крізь сніг. І десь у Сібірах... Я також шукала би щоб стратитися. А Вуйку Петро не встиг на ваш похорон. О, мій Петрусько, у таких світах був, але може й добре, що не витім мене мертвою. Якби подумала була пора Петруська, то, хто знає, може думка про Петруська спасла би мене. Але ні, заперечила сама собі бабця. Так було написано, і так сталося. Казала тобі, жінці не можна бути самотньою, але про це ніхто не думає, а я тут мучусь між такими, як сама».